Nej, men jag är först och främst medlem i Svenska kyrkan och så är jag också doktorand i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet. Och det blir ju extra spännande då i och med att vi ska liksom samtala idag över en, en text, en evangelietext från Nya testamentet. Precis, ja. Vi är ute på djupet. Ja. Varmt välkommen hit. Idag så utgår vårt samtal då ifrån Markus-texten till den första söndagen i fastan. Här följer den. Texten är alltså ur Markus Evangeliets första kapitel, verserna 12 och 13. Anden drev Jesus ut i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. Det är en kort text. Det är en kort text. Mm. Jag är lite glad att jag inte ska predika över <laughs> Inte för att den är kort och att det inte finns så mycket att säga utan för att det, det känns som att det finns väldigt många luckor man skulle kunna fylla med innehåll här. Ja, visst, visst, visst är det så. Mm. Min språkliga erfarenhet är ju att jag är en, ett barn av hebreiskan, eh, Har inte läst grekiska överhuvudtaget förutom eh, grekiska på gymnasiet och. då. Mm. Men jag tänker så här att jag har ju lite... Relationer, jag har ju en del relationer just med vad det gäller liksom översättning av grekiska Har du tittat någonting? För du, du, har ju, du har ju ditt hjärta också i Gamla testamentet, men, mm. men du har ju även eh, ett förflutet, eh, några poäng, högskolepoäng mm. i grekiska. Några poäng jag. Skulle vi kunna börja samtalet där? Alltså så Titta på någonting språkligt? Det kan vi absolut göra. Jag har inte som sagt jobbat så jättemycket med texten eh, men eh, gick då den här 30 poängskursen en gång mm. i tiden. Och då ingick det att eh, ja, läsa faktiskt hela evangeliet, eh, markus evangeliet. Men eh, det var ju en tid sedan. Men det är några brottstycken som jag kommer ihåg som särskilt intressanta. Och en av dem är ju att markus evangeliet är väldigt kort och koncist formulerat. Det är inte så broderat språk. Föreläsare förklarade det som att den här personen som skriver evangeliet är lite i, i början på att själv lära sig grekiska för att få ut budskapet och därför så som han uttryckte det är det lite pizzabagarens grekiska vilket var ett uttryck som fastnade i mitt minne mm. <laughs> Det är det, det ju också lite spännande tänker jag just det här med tolkning att man kanske ska se att ja, man får titta på enkelheten på något sätt mm. för att förstå djupen mm, Så kan man nog eh, Absolut, tänka. Eh, ett sånt här exempel på hur grekiska är liksom lite enkel, om man får uttrycka sig så, är det här, eh, och plötsligt, eh, som förekommer flera gånger i, i Markus texten kai evtys, står okay. det på grekiska, och det, det är liksom Markus sätt att eh, ja, skapa övergångar från ett narrativ till ett annat. Ja, det låter ju lite, vad ska man säga, korthugget. Och plötsligt då, alltså är det för att liksom på något sätt bygga en bro in till nästa berättelse eller nästa, liksom, nästa höjdpunkt som, som ska levereras till läsaren? Mm. Ja, lite som vi andra kan, när vi inte riktigt vet vad vi ska säga, bara börja med Ja, och sen händer det här. Mm. Det inte så att man ja, förklarar att och detta händer därför att, utan att, så, nu har jag berättat detta, nu går vi vidare. Nästa sak som jag vill säga är det här. Mm. Mm. eller det här när man var barn och vill liksom avsluta någonting för att börja på något annat och så vaknade man upp och så var det bara en dröm, skrev man då för man ville inte <laughs> fortsätta på den berättelsen och så började man på nästa som hände när man var vaken då Ja, så kan man nog ja. det. Ja. det är lite roligt när man, okay. när man läser texten att det går, det går fort fram och så kommer de här kajer tyst och då vet man att då, då var vi färdiga med det här nu tar vi nästa sak och så är ja. det lite uppstickat på det viset mm. Det var hans verktyg, liksom Marcus. Mm. Eh, har du tittat någonting på, på. Finns det någonting? Och plötsligt här i, i, det, i detta? Eh, ja, det gör det. Det är den här. Eh, att anden drev ut Jesus i öknen. Börjar med ett eh, sånt här uttryck med att det plötsligt hände det att vi hamnade här, så att säga. Mm -hmm. Det är aldrig viktigt för, för Marcus att resan till utan. Plötsligt så bara begav sig Jesus ut i öknen. Ja, alltså i passagen precis före den här texten så är det ju att Jesus döps i Jordan av ja. Johannes döparen så avslutas det ganska plötsligt med att så var dopet färdigt och så mm. utan någon egentlig övergång så kommer det här och så drevs han ut i öknen. Mm. Men som jag tänker och som jag har sett i i kommentarlitteratur så är det ju det spännande kanske inte är så mycket att han hamnar i öknen utan att de redan är i lite ökenmiljö. Marcus evangeliet börjar ju så med rösten som ropar i öknen och mm. Johannes som är i öknen. Och det är att, att vara i öknen är nog någonting som är viktigt för Marcus-narrativet. För att mm. för de judiska läsarna så gav det ju associationer till exodus exodusuttåget ja. genom öknen och exilen som avslutas med. En ökenvandring tillbaka till landet. Mm. så I de gamla testamentliga texterna så är ju detta att när någonting händer i öknen så är det som en övergång in mot något nytt. Ja. Så det är nog en små sak att Marcus, man är lite i den här karriärmiljön. Ja för jag tänker i alltså, så fall det skulle ju egentligen bara kunna vara det skulle kunna vara samtidigt ju. Alltså, som dopet alltså, att jag tänker lite grann på mm. Jesus uh, rörelse i ett mm. och plötsligt så drog han sig undan mm. Alltså plötsligt så gled han ifrån det behöver inte vara liksom typ så lång stund efter dopet och, och jag tänker det behöver vara på en sån så större plats en An annan plats tänker jag heller, mm, utan precis. det kan vara rätt så när närkringliggande mm. områden då, som du säger och det är också, jag tänker, hur ofta är det inte i människors liv att det är lite så att ja, men, livet gick bra och allting är som det är och ska vara och sen plötsligt så händer någonting och så befinner man sig i en öken eller vad det nu den här öknen står för att plötsligt så lämnar man minns ju och så aldrig. måste man behöva någonting. Ja. För det där tänker jag också, alltså det där blir så symboliskt just med livet. Precis som du lyfter fram. För man minns ju aldrig de där första sandkornen som blåser in när öknen kommer i fatten. Nej. Utan plötsligt står man där mm. med grusen till knät. Ja, undrar hur blev det här? Ja, vad hände där? Vad hände, vad hände där? undrar om Jesus kände så mm. när han plötsligt drevs ut i öknen. Mm. Vad hände här? Du sa innan det här med att det finns så många luckor här man skulle vilja titta på. Alltså om vi bara tar i det stycket så långt vi har kommit. Har du några tankar där? Alltså så, några luckor? Det jag tänkte när jag läste texten inför vårt samtal var att jag drabbades av en känsla av att med detsamma så fick jag en liksom disposition i mitt huvud som jag faktiskt inte var så nöjd med. Så jag tänkte att det är skönt att inte jag ska predika för att jag hade haft så svårt då Det hade varit min lilla prövning att komma förbi den här första tanken att ja, men så här kunde man lägga upp det För jag tänker att det finns en stor risk att Ja, om man nu ska predika så tänker man Ja Prövningar De utstår vi alla Prövningar ser olika ut Jesus var också prövad Och så Drar man ihop det lite, nu är det en väldigt kort Synopsis av den predikan här men så drar man ihop det på något vis med att prövningar är någonting positivt för att Jesus utstod dem och Jesus var också där. Och att det kanske inte är helt eh, bra att göra så just eftersom att vad en prövning är i en människas liv kan ju vara väldigt olika saker beroende på person och situation. Mm. Eh. Och det, det finns faktiskt det här att, att jag tänker ibland så måste vi också våga prata om det där svåra. Om det där, att lägga oss på rälsen och, och göra det, för det finns faktiskt de som inte klarar av vissa prövningar också. Mm. Alltså, så, så, är, så är det. Mm. Att våga ta, ta tag i det som inte man bara gör det. Mm. Men det är svårt. Det är ja. väldigt svårt. Och det är ju så tacksamt att prata om prövning som någonting positivt som vi växer igenom och som vi kan se tillbaka på som att... Men det var i den stunden som jag förstod att det är det här jag måste stå upp för eller det är det här som, som är viktigt i mitt liv. Men samtidigt så finns det ju också de prövningar i människors liv som inte handlar om att härda ut de 40 dagarna utan det handlar om att mästra kraft för att ta sig ur någonting. Ja. Prövningar behöver ju inte vara bara någonting man ska igenom. Det kan ju också vara någonting man måste ta sig bort ifrån, tänker jag. Mm. Absolut. knepig predikosituation och inte inte börja prata om prövningar på det allmänna sättet att, att det kan landa väldigt fel. För där prövas man inte. Ehm, för, för jag tänker också på det här. På något sätt så det som dyker upp i mig. Alltså det dyker också upp nu. <laughs> Förberedelser till predikan mm -hmm. över den här texten. Ehm, och, men jag tänker just det här med att leva och överleva. På något sätt så det här med att, att kämpa. För att överleva är inget liv. Jag tycker inte det. Det är på något sätt, och jag tror att vi alla, det är allmänmänskligt att man känner att någon gång i sitt liv har man dött, kanske flera gånger, men mm. fått återuppstå, då, alltså komma ur prövningen, eller hur man ska uttrycka det hela. Men det här ibland att liksom att kämpa att bara få överleva och inte kunna känna att man lever på något sätt. Det där tycker jag är väldigt viktigt och väldigt viktigt att prata om. Mm. För tycker jag att vi gör det alldeles för dåligt. Det Då blir det här en terapeutisk eh, mm. <laughs> riktning på <laughs> den här predikosamtalet. Ja, <laughs> det, det ska ju också få rimmas, men jag, mm. jag ser ändå en fara i den här om man gör det lite enkelt för sig och om så bara i förbifarten. liksom lägger prövningen i ett litet gudomligt skimmer för att, ja, för att Jesus också var där och för att det var en förmodar vi eh, viktig period i Jesus inledning till sin förkunnelse att han mottog det uppet och sen så kom den här prövningen och först efter det så går han ut och kallar sina lärjungar och, och börjar sitt verk. Mm. Mm. Men är det prövningen som är tongivande här då? I den här texten? Ja, det är där jag fastnar i alla fall. Det Varför? behöver inte vara så. Ja. Men, men är det det som utmanar dig att liksom på något sätt att, eller provocera dig kanske till och med det här med att att man får någon förhåga över att det kommer det här skimret över liksom, tolkningen av texten. Att göra det lite, sådär, lite mjukare, lite mer nice och inte så där krispigt. Uh, ja, alltså jag, jag tänker på det. Men det är nog för att jag i mitt liv som doktorand så jobbar jag väldigt mycket med hur man... Uh, jag forskar på våldsbejakande passager i Saltaren, för er som inte vet det. Och tittar då på hur man försöker då på olika sätt tona ner det som är problematiskt. Och här i den här texten finns det ju inte textproblem på det sättet– –med etiskt knepiga formuleringar eller så, men det är ju ändå lite det här risken, tänker jag– att man. Ja, lyssna lite för mycket på söndagens rubrik och så är man liksom inne på att prata om prövningar i, i största allmänhet istället för att försöka sätta texten i sitt sammanhang och, och börja där. Mm. Det är lite den risken jag ser att, att prövningar får ordet prövning liksom får uh, huvudutrymmet. Och då är det ju ett problematiskt begrepp just eftersom det kan rymmas så ofantligt mycket inom det här att mm. Att vara prövad. Alltifrån ja, när man måste genomgå prövningen, att lära sig prata och lära sig gå, till att lära sig dö. Alltså, om vi ska dra någon sorts kronologisk linje på alla prövningar som människor kan Eller lära sig, sig inte att dö. Eller lära sig inte att dö. Jag vet inte om det är till hjälp riktigt, men jag associerar till eh, Genesis 22, där Abraham blir prövad av Gud eh, i det här Isaks offrande. Eh, berättelsen eh, och den frågan som uppstår där om, om det provet handlade om att Abraham behövde lära sig någonting eller om det är läsaren som behöver lära sig någonting om Abrahams karaktär. Eh, och jag tror ju att den här typen av prövningar ändå kan vara bra för att om så är inte karaktärsdanande så att de ändå kan markera lite övergångar i livet. Eh, och det det är så jag tolkar texten här, att det handlar om någon sorts eh, förberedelsetid som behövs eh, för Jesu del eller för läsarens del så att den ska förstå eller känna in att det, det är nu någonting nytt börjar. Hur är det med Talet 40? Ja, det ger ju väldigt många associationer. Eh, ja, väldigt. Det är ju förstås apropå att det här utspelar sig i öknen så är det ju de 40 åren i öknen som är, är uttaget ur Egypten. Ja. Sen, ja det regnar 40 dagar när den här Noah-floden mm. kommer. Mose är på sina i berg i 40 dagar när han ska motta Torah. Mm. Och Jag har för mig att jag har hört en, en tolkning någon gång just med det här med 40. Det är mer ett, nog ett, ett, ett historiskt antagande. Att man uttryckte det här 40 för att beskriva inte en tidsangivelse utan sa man 40 dagar, 40 nätter eller 40 år så var det extremt långt, lång tid. Mm. Och det behövde inte vara så där så lång tid egentligen men det kändes outhärdligt lång ett barn som väntar på jultomten i fem minuter på julafton skulle kunna säga att det är 40 dagar och 40 nätter innan tomten kom. Att det ska finnas, alltså finns en tanke i hebreiska alltså att man uttryckt sig så. Mm. Ja, men Så skulle jag också säga att i den här i eh, grekiska texten här. Eh, det handlar nog inte om att det var en poäng att det just skulle vara 40 dagar för att eh, under den tidsrymden så händer det någonting magiskt. Mm. Utan det är, det är absolut ett runt tal som eh, Ja, som ska väcka den typen av associationer till, till att här börja någonting. Mm. Och här blev det väl lite mer liksom svårsmält och svårtuggat då, tycker jag på ett positivt sätt, här, typ att då är det liksom verkligen alltså en, en prövning att stå emot som var lång och tuff. Mm. Alltså i detta och då då blev det liksom på riktigt. Alltså det var inte bara Guds son vår superhjälte som gick ut i öknen och, och, och, och liksom dammade av liksom, <går> det heter det? dammet på axlarna och bara liksom no big deal utan det var, det var nog en kamp. Mm. Jo, det här, det här med att han levde bland de vilda djuren får man att associera till en annan man som var prövad nämligen Jobb. Mm. I slutet av Jobs bok så efter alla de många dialogerna med vännerna som försöker göra sitt bästa för att hjälpa till, men inte riktigt når hela vägen fram eh, så trädde ju Gud in på scenen och håller de här två långa gudstalen. Och ett av dem är en, tycker jag, spännande text där Gud radar upp en massa olika djur som Jobb får titta på där ute i öknen. Och betydelsen där i den texten är att de här öknen stå, ökendjuren eh, står för det som är farligt med att vara ute i öknen. Och att att Gud har omsorg om, om den typen av destruktiva krafter. Jag vet ju inte om det är så man har associerat här när man nämner att Jesus levde bland de vilda djuren, men, men jag drar den associationen i alla fall att det, det kanske inte behöver handla om att, eller det, jag tror inte att det handlar om att Jesus satt där med, med sin hund och klappade den liksom och hade det bra utan att det, det ger tonen av utsatthet och, mm. och ensamhet. Mm. Och det grekiska ordet för öken är ju Eremos, alltså det här som vi har, ermit, Eremit, kommer av det ordet. Och Eremit, är ju någon som söker sig ut till den här ensamheten. Och det kan ju hända att det också finns den underförstådda tanken att det också är någonting man kan söka sig till. Men, men här i texten så framstår det ju som att Jesus blev utkastad eller utdriven dit. Mm. och att han inte, nödvändigt, inte nödvändigtvis själv valde det. Sen står det ju i och för sig också att englarna betjänade honom där han var ute i öknen. Så det kan ju vara en lite förmildrande omständighet för en möjligtvis problematisk gudsbild om man vill se det så att det, det ändå fanns. han var inte fullständigt övergiven där i sin prövning. Och det kan ju lite, alltså låta lite som en curling-förälder också, jag tänker. Ja, Om att ja. Gud curla sonen liksom. nu ska du bite the bullet här, my ja. boy, men. Det, <laughs> okay. det är viktigt att du är här, men jag, vi ska nog ordna det. Ja, på precis. Något. Ja. Ja. Det betyder så alltså väldigt mycket i, i människors liv. Ja. Hur ser din öken ut? Så ja. De stiliga formuleringarna man kan använda i sin predikan. Mm. Det är ju ja. det som är den här typen av metaforiskt språk om vi nu får kalla det det. Mm. Eh, det är ju det språkets stora förtjänst att det är så vagt så att nästan vad som helst kan få plats där i. Nästan vad som helst, ja. Det är mycket det i, i Saltarens fall till exempel att mm. det är så märkliga beskrivningar av hur lidande sådant ser ut så att eh, mm. de flesta kan känna igen sig på, på något plan. Mm. Eh, och lite det skimret tycker jag finns över denna att vara i öknen-bilden eh, också. Mm. Du har två stycken spännande böcker med dig. Eh, ja, det har jag. Mm. I alla fall eh, en som jag har framme här- men jag kan greva fram den andra också. Ja. Jag, jag såg att du kom med en tung väska. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> och då blir man alltid så som, som, som bokälskare- undrar vad hon har för böcker i. Och då, mm. då får man Vad går så här, doktoranden att släpa ja, på? Och jag tänker som så här att det var ju faktiskt några bibelkommentarer, böcker med bibelkommentarer va? Om man vill börja kronologisk ordning. Ska man tänka så här typ att vi ska ha kristna teologer som har gjort bibelforskning på gamla testamentet eller ska vi ha, den, ska vi ha judiska rabbiner som har gjort eh, bibelkommentarer utifrån sin egen Eh, tradition. V hur, ska vi, hur, ska vi, hur ska man tänka? Finns det något bra tips från coachen här nu när vi sitter här med doktoranden och <laughs> pratar? Ja, alltså, jag tycker ju religionsteologi är väldigt spännande. Eh, och religionsteologi eh, skiljer sig från religionsdialog på det sättet att det handlar inte om dialogens vad säger vi till varandra? –utan eh, religionsteologi är vad säger vi om varandra? Mm. Eh, hur pratar vi om judisk eh, tro och tradition utifrån ett kristet perspektiv? Och i det sammanhanget så tycker jag det är, det finns ju många bibelkommentarer som diskuterar NT-texter ur ett eh, eh, klart kristet perspektiv. Men jag tycker att ju mer man sätter in texten i sitt historiska sammanhang och ser till vad det är för en tradition som, som texten är sprungen ur, alltså den judiska, eh, så blir det mer spännande och då får man man kan få fram mer eh, ja, trådar att dra i på det mm. sättet mm. och på samma sätt så tycker jag ju att kommentarer till GTS böcker som är skrivna ur ett klart eh, kristet perspektiv blir ibland inte så spännande för att man inte låter texten tala för sig själv så att säga utan man har lite för om att eh, läsa kanoniskt ja och ta över bättre. den, alltså på mm. något sätt så äga den och eh, oavsett vad ni som lyssnar eh, har för planer över fastan och hur er vandring ser ut genom påsken, genom era öknar så vill jag Jonas och jag Elisabeth önska alla en skön fastetid och tack snälla för att ni lyssnade. Ha det gott. Hej hej. hej.